8 óra után Györgyevics Beledek, 8 óra 40 körül móra Emese és 9-től Kovács Gergely két farkú. A műsor 9 óra 57 percnél nem tart tovább. Ma 2019. október 31-e csütörtök van és 5 perccel múlott reggel 7 óra ez a Keifejancsi Minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. <Sessz> Nem létező bipolaritásomnak ma az aktív periódusába léptem.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 Ezzel együtt kíváncsi vagyok, vagy ennek dacára megfelelő rész alá húzandó a véleményükre. Ne maradjanak csöndben, ahogy november 4-én, hétfőn este fél nyolctól sem maradjanak csöndben, amikor eljönnek az Aquarium Club volt lokájába. Ahol személyesen találkozhatnak egy nem bipoláris emberrel, akinek a neve Fiala János. Ő a nagyon messziről jött ember. I feel like I wanna leave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 A váratlan zörejek és maga a fiala miatt, ami sor 14 éven a uliaknak nem, fölötte isek igen korlátozott mértékben ajánlott. mondandójuk nincs semmivel kapcsolatban? Ez örömteli. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Szeretném megkérdezni, hogy korábban milyen zene szólt. Ez mind? Tegnap, regg... tegnap reggel mi volt az indítózenem? Ez mind Dead Can Dance. Dance. Oké. Okay. tegnap reggel? Tegnap reggel is Dead Jó, köszönöm szépen. Viszont Nagyon szívesen. Volt közben Liza Gerard, de Liza Gerard az nem más, mint a Dead Can Dance énekese. Valahol a férfi zenész uh, cd meg megvan otthon, de nem a megfelelő hely, így aztán nem találtam meg. 06148909999 és egy.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 És mindig arra gondolok, ilyenkor, amikor megyek haza, bár a Bürök utcá most talában nem közlekedem, ugye a Bürök utcában a lakók azok közvetlenül rálátnak a farkasvéti temetőre, hogy ez milyen érzés lehet. És itt levittem a hangsúlyt. 0614890999 és rendelkezésükről. 1 4 8 9 0 november 4-én este nagyon messzire jött ember Fél 8-től az Aquarium klub volt lokájában Pénteken, szombaton, vasárnap, hát ahogy pénteken sohasem Szombaton, vasárnap pedig, vagy pénteken igen, de szombat, ugye ünnep Szombat, vasárnapon pedig sohasem szokott kéfejancsi lenni Jó reggelt! Jó reggelt, Szialla Gecsa János vagyok Tegnap egy hölgy hát nem mondom, hogy kétségbe esve, de, de úgy kérdez, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz civil rádió, csak interneten. Hát nem feltét, én csak egy tanácsot adnék, nem feltétlenül kell ez internetes rádiót venni. Bocsánat, ma már mindenkinek van de... szinte okos telefonja, az okos telefonokban Igen, erről volt, hogy az internetes, internet, de ez, ez is elhangzott. Van egy előtt, nem, nem, hogy bluetooth. Igen. igen. Na most kell venni egy kis adaptert, amit a a, na, mi a, fenébe? Tehát a a a be lehet dugni, és ez a kis adapter átviszi az autórádióra. Szerintem adapter ezzel mindenki tisztában beállít. van. Egész egyszerűen a földi sugárzás és az internetes vétel közötti különbséget Tapasztalni fogja majd, hogy hogyan vészedik át az emberek. November folyamán egyébként is felmérem az ér reggel egy az internetes hallgatottságát. Ez egy rádiónak vagy egy rádióinsornak ma Magyarországon egy természeti csapással ér fel független attól, hogy a technikai, technológiai hozzáférés az hogy működik. Hát, jó, hát, jó,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 én vagyok az, aki szoktam telefonálni a közelkedési múzeum bátra, Igen. És azt megígérte nekem a vezérigazgató úr, illetve nekünk, akik hallgattuk ön, hogy még áprilisban vagy májusba, hogy most már rend lesz. Ahhoz képes szeretném megtudni, hogy mikor kapunk már levegőt, mert egyáltalán nem lesz semmit rend. Mert hogy mit tapasztal?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 Teszem hozzá, hogy teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal kézzel mutatjuk a középsúlyunkat, ugyanaz a jelentés.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 Uh, ami a hozzáállást illeti, egyrészt azt akarom önnek elmondani, hogy egész életemben érzelmi ambivalenciában szembettem, amit alapvetően anyámtól, uh, az anyámmal való viszony eredményezett, uh, ami abból adódott, hogy az anyám nem nagyon tudott örülni az én sikereimnek, és ez egy hosszú történet, uh, én ezzel alapvetően megküzdöttem, de maga az érzelmi ambivalencia az megmaradt bennem, belőle maguk az érzelmek ma is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 amely megállapodás úgy szól, hogy Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott Tarlós Istvánnal a 2019 évi önkormányzati választásról. Orbán Viktor Szent Tarlós István sikeres Volpályogármestere Budapestnek, ezért a főpolgármester és az őt jelölő politikai szövetség együttműködése, Büdöpes jövőjének, fejlődésének záloga. Valójában azonnak azt a szöveget olvasom, amire Gulyás Gergely hivatkozhatott akkor, amikor azt mondta, hogy ez egy magánszerződés, amit Tarlós István és Orbán Viktor kötött, mert hogy ez a megállapodás szöveges több, mint árulkodó, ez nem arról szól,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 Budapesti keleti polgármestereinek támogatásával felkéri tallos istván a jelöltség vállalására, és a 2019 őszi főpolgármester választáson való indulásra tallos István a felkérést elfogadja, akceptálva tallos István kikötését, mi vállalása úgy érvényes, ha megválasztás esetén az általa kezdeményezett kritériumok teljesítésére garanciát, itt azt írják, hogy lap, de valójában kap, Orbán Viktor és Tarlós István a következő megállapodást kötik. Ennek az embernek a végkieligítéséről beszélgetünk és ennek az embernek a nép általi menesztéséről beszélgetünk egymás mellett és egymástól függetlenül szeretném felhívni erre a szíves figyelmet Néze, volt alkalmam erről egy, egyszer Tarlós István főpolgármesterrel beszélni és én azt gondolom, hogy azok a kitételek amelyekkel ő elvállalta a jelöltséget, mert nem találtak nála jobb jelöltet a Fideszben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 Igen, csak a híreket olvastam erről, illetve ugye azt a leszűrt megállapítást, hogy gyakorlatilag Gorbán Viktor a főváros vezetésére Tarlós Istvánt. Jó, de nem, ön és is most a pattársai.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 a miniszterelnök úr teljesen más hangnemben nyilatkozott. Elnézést a statutuma a fővárosi közvetítés tanácsának, amely tíz tagú, nem változik. Ön mi alapján fogja de, de, tudni eldönteni? egy kormányhatározatot lehet módosítani. Én ezt értem, de amikor meghívták Balázs és Füriás Balázs tollából,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 hogy most ő főpolgármesterként szeretne normálisan viselkedni. Elés, ez nem a normális viselkedésről szól. De igen, ezek, ezek pont azok a politikai gyakorlatok, amelyek a nem normális gyakorlatok,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 ön engem megkérdez, akkor felkészültebb leszek. De emlékszik az arra, van... hogy nekem tegnap telefonban, amikor még erről az egészről nem tudott semmit, mit mondott először és mit mondott másodszor? Mert ha emlékszik rá és elmondja, az köszönöm, én nem fogom felidézni. Emlékszik hmm. rá? Hát ha, nem, sajnos nem, ne Akarja, rá. hogy felidézzen, vagy nem akarja? Hát nyugodtam. Azt mondta először, hogy akkor szeretnék a tagja lenni.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 Hát aztán a fővárosi közgyűlés elé tárnak, és valaki megkérdezhette volna egy elnézést. Nekem ehhez lehetne valami közön, miután én egyébként nem vagyok tagja ennek én a de, köszönet. Egyet értek, egy gondolom, árva nem. kuk nem hangzott el. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben elmulasztották elvégezni a feladatukat. Túl József pedig e tekintetben egy áruló az én szememben. Lehet egy hihetetlen sikeres. Tudja, itt kezdődik az érzelmi ambivalenciám. Hát nézze, ő, ő tud érdeket érvényesíteni egy városvezetőnek, ez a dolga. A többiekkel szemben, miközben arról nem tudunk, Igen, hogy egyébként a többiek hát, érdekeit is képviseli-e? Ha felemelték volna a szavukkal, akkor lehet, hogy nekik lesz volna rá lehetőségük, lehet, hogy azt gondolták, hogy Tóth Józsefen keresztül esetleg. Meg De hogy létezik, hogy mi hat ben beszélünk egy, egy éve létező valamiről, aminek tevékenysége volt, amely két havonta Az összeül... És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 a politikai hatalom gyakorlását a fővárosra is kiterjesztette. Hmm? Hmm? Ehhez, ehhez nekünk nem volt közünk, nem fértünk oda, nem lehetett ez érdemben hozzászólni. De hogy nem lehetett Látom, érdemben hozzászólni? A... Ahhoz lehetett a érdemben hozzászólni? Biztosan ki lehetett volna adni, de egyébként mindenki látta, hogy érdemben a oda ellenzékét nem fognak engedni. Dehogy nem? Hát nem. mondom, ott, ott volt út József. Négy embert hívhat maga mellé a főpolgármester. Tóth József, egy önálló entitás. Mindegy. de mi? Ön is egy önálló entitás. Itt most nem... Hát, a, nem de kavarjunk nem itt nem egyébként szezont, szezont fazodnak. A polgármester nem lehet őt megverni ő egy olyan tényező, olyan felhatalmazása, akit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ahogy ő mennyiben és hogyan működik együtt a kormányzatra, vagy működött együtt a megelőző hmm? helyzetben, nem, hmm? nem volt, nem voltunk nyerésben, hmm? azt én azzal tudom magyarázni, hogy neki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 Most ezt nem, nem pontosan értem. Én azt látom, hogy a miniszterelnök ö, engedett olyan fontos... De kérdés, azt tudja, hogy ennek a jogszabályi formája is van. Ismeri? A kormányhatározat Igen. Ismeri ha? jön a 2016 2019. október 22-ei kormányhatározatot Magyarország miniszterelnök és Budapest főváros főpolgármesterek között 2018. november 17. napján aláírt megállapodás végrehajtásáról? Hát a kormányhatározatot nem ismerem, de arról szól, hogy hogyan működik együtt Talos István főpolgármester a kormány. Nem, nem, nem, ez már nem arról szól. Ez hát arról ez szól, nem szól az hogy az... nem, ez a... ez a jelenről szól. És, ja, tetszik, és nincs vele tisztában? Igen, de... De, de ő most visszakérdez, ne felejtset, tehát ő ezt nem tudja.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 Légyőr... Nem csak ebből vontam ezt a következtetést, ezt én, ön, ön konkrét példát mondott, azokról a beszélgetésekről, ami, ami azért ennél komolyabb jeleket adott nekem, ezekről én nem tudok beszámolni nyilvánosan. Uh -huh. Kérem, hogy értsen meg, hogy fogadja el. Ha másért nem, az idő rövidsége miatt én ezt kénytelen vagyok <síns> meg megtenni. <síns> um, Ugye arról volt szó, Baranyi úgy látja, a Ferencváros képviselőtestületében testületében be bekerült 12 képviselők nem pártokat, hanem a kerületet képviseli, és ezt minden mandátumon szerzett képviselő tudja, engem nem a pártok alkudozásait tette De, de Baranyi ugyanakkor a tekben nem támogatja a frakciózás szerint az egységet és az együttműködést kell képviselni, a közgyűlésben pedig akárki, akárhol is ül majd, ebben a helyzetben a főpolgármester támogatni kötelező. Ugyanakkor úgy tudom, hogy a, a, a fővárosi közgyűlésben viszont frakciók vannak.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 én egyszerre vívok harcot mindenkivel, több-kevesebb sikerrel. Az elegáns partnereim azok, ha nagyot tévedek, akkor hagyják azt, hogy korrigáljak, és eddig elegáns partnereim voltak, és a 444.hu nem volt sohasem a partnerem, és nem is lesz. A tennapi uh, konferenciáról nem csak a 444.hu számolt be. Ez Más így van, de ön például a 444hu ajánlotta a saját oldalán. Igen. Igen. Igen, nem előfordulhat, nem előfordul. Figyeljen, én nagyon figyelek. Különösen, amikor a magam igazán akarom igazolni, <laughs> akkor is végképpen is. nagyon. De, de tudja, és még egy dolgot.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 Jó reggelt! Jó reggelt, fenntartanám mindenképpen. Köszönöm. Jó reggelt! Jó, Jó reggelt, fenntartanám. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, fenntartanám. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én fenntartanám. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, fenntartanám. Köszönöm. Jó reggelt kívánok!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 Azt értették, miközben a történet nem, alapvetően nem rólam szól. További telefonokat köszönöm szépen, ez ügyben nem várok kiszállni, a papírjaimat össze kell rendeznem, és hívom Györgyev is Beredeket. Jó reggelt lett. A vonalban György Benedek, a Báros Ligesz ZRT vezérigazgatójét szeretném elmondani, hogy a beszélgetést a Báros támogatja.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 hogy ő mondta, hogy a zeneháza hogyan emelkedett a duplájára a költségeit illetően, és én mondtam, hogy hát a rádioműsorban egyenre még minden héten beszélgetett György is Beredekkel, és a beszélgetésre én felkészülök, és tudtam a elnézést a pontatlan adatokat mondani, tegnap utána néztem, azt hiszem 17 ről 19 re változott most legutóbb a költségvetés az üvegfelületek minőségi kifogása kapcsán, és ő miután erre utalt, az 1,7 milliárd forint az el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 Ezt hogy érted? Tehát, hogy ez a szakmai felügyelet, szakmai irányítás mennyire gyámság, vagy mennyire önálló a tevékenységét tekintve a hétköznapokban a Városlig ezért? De ugye az szóló törvény, meg a polgári törvénykönyv együtt pontosan bemetszi. Hogy Én ezt értem. Egy, 100%-os állami tulajdonban lévő vállalat az uh, milyen önállósággal bír. Ha azt kérdezed a harmadik félkötött kötött szerződésért, egy személyben én felelek, de természetesen a szakmai irányítás az megjelenik mind a két minisztérium. Ezt minisztérium. én tökéletesen értem, de ez a szakmai irányítás mennyire befolyásolta az elmúlt időben, éveket, illetően a hétköznapi tevékenységet? Hát teljes egészében, tehát ugye azért a Városligetnek a programja az nem úgy alakul ki, hogy két-három városliget ZRT-s kollega ücsöröget sötét sarokba, és megálmodja, hogy akkor most néprajzi múzeumot kellene építeni ja nem, nem is, nem értem, benne, hanem a nemzet. Nem értem, hanem a szakmai le... hétköznapokat. És akkor ennél egyszerűbb leszek. Itt van előttem a 16.07.2019. 2019 október 22-i kormányhatározott Magyarország miniszterelnöke és Budapest Főváros főpolgármestere között 2018. november 17. napján aláért megállapítás végrehajtásáról, és bármilyen furcsa is, és ugye ez kettőn között szintén nem volt téma.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 a társasági portfóliójukba tartozó cégek számára utasítás formában adják. Uh -huh. A Városliget ZRT esetében ez természetesen azt jelenti, hogy ugyanazzal a gondossággal, ahogy eddig eljártunk a folyamatban lévő beruházások tekintetében um, és a szerződéseink tekintetében menjünk tovább. Tehát um, gyakorlatilag ebben nincsen. Um,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 A parkfejlesztések élményparkkal, vakok kertjével, ifjúsági sportpályával, és legújabban pedig a nagyjátszótérrel ezek a fejlesztések megvalósultak, folyamatban vannak, és azt gondolom, hogy a park további fejlesztése senki fejében nem lehet kérdés sem. A magyar zeneháza az egykori gungexporomok helyén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 Ezek az épületek gyakorlatilag szerkezeti oldalról több mint 50%-os készültségbe vannak.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 akár uh, a főpolgármester részéről, akár pedig uh, a forrásbiztosító kormány részéről. Ez egyáltalán. Jö, de azzal nem, nem vagy tovább, avval tisztában vagy egyébként, hogy a november 5-i közgyűlés 11. napirendi pontja javaslott a Városliget fejlesztésével összefüggő egyes kérdésekről. Előterjesztő Karácsony Gergely, zárójel az előterjesztés későbbi időpontban. Bocsájtjuk rendelkezésre, mit tartalmaz? E, nem tudom.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 Tehát nincs egy olyan elérhető publikus Link, ahol ezt valamilyen úton módon meg lehetne nézni ebben a másodpercben. Én ezt értem, de most a patogós kérdések jönnek vissza. Létrejött a 150. 2018. október 17 ikei kormány határozattal a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa. Te tudod-e azt, hogy az elmúlt nagyjából egy évben a fővárosi Közfejlesztések Te nem. volt e valaha is meghívottja a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa bármelyik bármelyikülésének? Sokszor ott voltam. Azt kérdezem tőled, hogy ezek sajtónyilvános események? Én nem találkoztam a sajtóképviselőivel, de nem én hívom össze, ugye ezt miniszterelnök úr és a főpolgármester úr társadalmi vezetik le. Azt kérdezem, hogy a miniszterelnök által delegált személyek közül bárki is egyébként.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 egy előkészítő, véleményalakító, uh -huh. döntés ö, előkészítő. És döntést is hozó ö, szervezet, aminek a döntéseit aztán utána, hogyha mondjuk kormányzati forrást érintenek, akkor ö, természetesen ezeket meg is tárgyalják. Én ezt értem, tehát, de, de például amikor a városégeti építési szabályzat azon területeken. A városégeti építési szabályzat nem járt a fővárosi közfelezetések tanácsán, a városégeti építési szabályzatát a fővárosi közgyűlés hagyta jóvá. De hogy tudod, hogy a hatáskörébe tartozik? Igen, de az a helyzet, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa akkor még nem volt, amikor a, a, a jelenleg építési szabályzatot létrehoztak. Azóta minden fővárosi érintettségű kérdésben a fővárosi. Jó, de ezzel, ezzel, tanácsa... nem, ezzel nem változtattak, ezzel együtt jelenleg a hatásköréhez tartozik? Ez a 12. pont illetve... F.F. F. F. alpontja alapja.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 Arra vagy kíváncsi, hogy bírek kötelező erővel a közgyűlésre. Mi a joghierarchiai viszony a kettő között, amikor ők ketten egyébként nincsenek is kapcsolatban? Nézd, az a helyzet, hogy erre nem tudok neked teljesen exakt választ adni, tehát erről vagy egy szerintem a városliget szempontjából egyébként másodlagos, de erről erről egy Fővárosi, vagy pedig egy um, a közfejlesztések tanácsának ezt szükséges. Ebben neked tökéletesen igazad van, el, és, el, és Isten el, mencs, el. hogy rajta akarjuk téged, de a rendelkezésedre állásban benne van az, hogy én is futhatok lesre, annak kisebb jelentősége van, te is futhatsz lesre, annak sajnos nagyobb jelentősége van, mert ez a beszélgetésben én beszélek többet, de mégiscsak te vagy a főszereplő. És azért valamilyen módon a közszámára és számomra meg kell, hogy magyarázzad azt, hogy a Város az elmúlt nagyjából három hétben a legtöbbet megszólaló ember, Miért nem a két miniszter, akik egyébként ezt a területet irányítják, és miért Füriesz Balázs a KKBK vezetője? Füriesz Balázs azon kívül, hogy a kiemelt kormányzati beruházások központjának vezetője és kormánybiztos azon kívül egyébként a miniszterelnökségen belül a Budapestért és az agglomerációért felelős államtitkár. Szerintem teljesen evidens, hogy Magyarország talán legfelkészültebb szakembere ebben a kérdésben uh, alakítja ki a kormányzat uh, hivatalos álláspontját természetesen a kormányzattal. Ezt egyetem, értem, de joghiára gyakorlatilag ti álltok egymással viszonyban a kkb val A KKBK-val nem, de a miniszterelnökséggel természetesen igen. Tehát, uh, a, és a miniszterelnökségben uh, belül működik a Budapestért felelős, uh, Budapestért is felelős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 akkor neki feladata minden budapesti. Oké, uh, akkor ez a miniszter, idetek, ez, az állam, ez, ez, a, ez a kormánybiztos Füries Balás hogyan viszonyul ahhoz a két miniszterhez, akinek a minisztériuma alá van rendelve a város ezért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 az egészen aktuális kérdések is vannak. De... Rendben van, akkor még egy kérdést engedj meg, aztán visszaengedem a hozzád a fontos kérdéseket. Ezért a kormány levelet ír az összes állami berelház felelősségének, amelyben felkérő őket, hogy a szükséges minimális beruházási tevékenységet folytassák, mert bizonytalan a projektek jövője. Amíg nem ismerik a főváros kormányzatt álláspontját, csak takaréklángol szabad az építkezéseket folytatni, mert lehet, hogy a leállításukra lesz szükség. Ez mit jelent a hétköznapokban?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 Én szerintem érdemes lenne beszélni azért arról a 15 ezer emberről,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 politikai hangulatkeltésre próbálnak rájönni, és hagynak egy egészen konkrét példát, amit itt az elején említettél, csak aztán utána nem jutottam szóhoz, ebben éppen, és muszáj visszatérnem a játszótér kérdéséhez. Figyel. Tehát megjelenik egy, megjelenik egy írás Hun Spirk József tollából, ami azzal vádolja a Városliget Zrt-t, és természetesen közben a kivitelezőt is uh, sérti, de majd a kivitelező megteszi a szükséges jogi lépéseket, hogy 1,9 milliárd forintért e, még csak azt a nagy játszóteret sem tudta fölhúzni, kiszámolja, hogy akkor ez e, 187.500 forintra jön ki egy négyzetméter és dobja az emberek ele, hogy ez mennyibe kerül. Csak a tisztelt szerzőnek a, a tisztállátását az egyáltalán nem homályosította el, hogy az Árla Magyarország Kft-nek a szervezése nem erre vonatkozik, nem a nagy játszóterrel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 hanem arról, hogy miként kell értékelni a sajtóban megjelent ilyen cikkeket. Hogyan kell ehhez a kérdéshez állni, hogyan kell a G7-nek a szerződés felbontásról írt cikkeit e, értelmezni, amikor teljesen világosan nem arról van szó, hogy ebben a másodpercben bárkinek fel kellene mondani a bármilyen szerződést. Nem arról van szó, hogy, e, hogy a Városliget ZRT nem a jó gondosságával járt volna el a játszótér kivitelezésénél,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 Ahogy, ahogy szeretik ezeket az elemeket, ahogy nem politizálnak, ahogy nem közgyűlési döntésekről, nem az FKT-nak a jogi szerepéről beszélgetnek, hanem egyszerűen csak szeretik. És ugyanezeket az arcokat látom a Rubens-Megnyitón, amikor egyszerűen nem értik, hogy hogy történhet Magyarországon olyan, hogy 120 remekmű érkezik ide az ermitástól, a Prádon keresztül, mindenhonnan, és hát természetes, egy vált ki érzéseket az, amikor azt látom,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 Hát illetőleg eddig is ben volt, csak nem volt olyan mélyen, mint most. Olyan a ligetvédőkkel fel -e venni bármilyen, tehát érdemese velük felvenni a kapcsolatot, hiszen például uh, a a kitüntetés kapcsán a népszava alapvető garaiklára tollából közölt egy írást, amelyben gyakorlatilag arról volt szó, hogy egy pénzért megvásárolható díj árnyékában sütkérezik a várostig ezért. Természetesen olvastam, olvastam a cikket, és abszolút nem vitatva a nyugdíjas biológia tanárnőnek a szakértését a nemzetközi díjak területén. Nyilván ezt nagyon tisztán látja, én azért mégis azt tudom mondani, hogy elhozni akár ugye tavaly a biodóm számos magánfejlesztés után a Néprajzi Múzeum tavaly megnyerte az International Property Award. Abszolút legnagyobb. Érdemes-e új fejezetet nyitni velük, vagy, vagy ez, ez most jelenleg nem aktuálisabb, mint korábban volt? Én azt gondolom, hogy, hogy nem e, nem látom ennek különösebb e, tétjét vagy jelentőségét. Tehát nyilván az a helyzet, beszéltünk itt a műsorban nagyon sokszor erről, hogy vannak, jó páran vannak, és természetes, hogy így van, eh, akik eh, zsigerből ellenzik ezt a projektet. Én nem hiszem, hogy itt eh, bármilyen eh, megbeszéléssel A-ból B-be lehet jutni, de így volt ez a parlamentnél, így volt ez az Elfeltoronynál, és így volt ez a Láncsidnál is. Tehát, hogy ezt pontosan... Tudom, én sajnálom. gondolom, hogy, hogy nem ez akarsz ez most a történelem részévé válni hirtelen a városéget uh, révén. Csak az Eiffel mondom ezt, mert értem, értem de hát a, ugye a jelenben, amikor ezek zajlanak, az ugye az mocsokban és vérben születik meg. Visszatlak a hétköznapi munkádnak, én személy nagyon nagyra értékelem azt, hogy ilyen részletesen megszólaltál, hiszen az érdeklődők tapasztalhatják azt, hogy tögyesi tollából egy rövítszik megjelent a népszabában, talán a magyar nemzetben is volt, azt nem láttam, amelyben Bál László optimizmusának ad hangot, de közel sem fejti ki olyan részletesen a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 György Evics hallották, a Városliges ZRT vezérigazgatóját, a beszélgetést a Városliges ZRT támogatta, rövid zene, aztán folytatom.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 Legközelebb hétfő lesz, november 4-én érül a bonyolításuk egy fejáncsi. 0614890999 és 063677161. Most van még 200 másodpercünk bármire. Figyelek, ha van mire. Senki? jó akkor lerövidítem az időt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 Őszintességüket és ki, ellenérzésüket csak akkor tudják kifejezni a múlttal kapcsolatban, és nem a jövővel kapcsolatban, hogyha azt mondják, hogy az, ami korábban történt, az annyira nem a szájöézlésük szerint való, hogy fölállnak, és ha azt kérdezik tőlük egyébként akár a klubrádióban is, már mint a riportertől, mert olyan beszélgetést nem nagyon hallottam, ahol az érintettek megszólaltak volna. És ha megkérdezik nék tőlük, hogy egyébként hogy van nekik annyira jó helyzetük, hiszen a hallgatók, az ellenzéki hallgatók már látják azt,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 és azt gondolom, hogy minden esetben, ugye, hogyha pártállástól függetlenül jött olyan jó kezdeményezés, ami megvalósítható volt, akkor én és a többi kollégám is a százszerzelékosan támogatta. Én azt, azt jól látom, hogy igazán aktívan csak egy önkormányzati választás élt, meg vagy kettőt? Mert a kilenc év hát... az ugye pont kettő. Igen, igazából. Sorsítani.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 Hát ö, igazából, mivel hogy számomra teljesen érthetetlen az, hogy nem a munka alapján ítélték meg ugye a volt vezetést, hanem ugye egy ö, ilyen kampány következtében, ö, számomra tulajdonképpen elkeserítő az, hogy... hogy Volt-e bármi menet közben, amit ön egyébként ennek a módosítására vagy a saját ellenvéleményének a kifejezésére használt föl, vagy fegyelmezetten tűrte? Nem. Hát Mondván, hogy önnek ebben nincs dolga. Fegyelmezetten. Tessék? Mondván, hogy ebben önnek nincs dolga. Nem, nem. Hát ő, ugye én teljesen fegyelmezetten tűrtem, tehát hogy... Értette -e azokon, az indulatokat, vagy nem? Ő, nem, nem. Igazságtalanak gondoltam? Igen. De ön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 Ugye az a másik oldalról is kijött arról a valóság, hogy ugye mit is takar az az áhír. Nyilván arra már kevésbé ö, kapóak az emberek. Oké, okay, azt kérdezem önt, ö, hogy anélkül egy mások nevében mennyi ennyire mennyire okozott ez feszültséget az épület falai között? Hát elkölcsileg okozott, hiszen ugye ez azért mindannyiunk munkáját ö, érintette, illetve mindannyiunk munkáját... Mennyire érintette? volt ez beszédtémá az épületemben?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 Effektíve, végül is számomra nem volt kérdés, de ugye a kampány folyamat miatt, viszont azért erre, erre nem számítottunk, tehát hogy igazából effektíve nem gondolkodtam rajta, mert nem gondoltam, hogy egyébként ez fog történni. Kinek mondja ilyenkor föl az ember? A jegyzőnek. Ez még hétfőnben következett? Igen. Ön most státuszát tekintve micsoda? Felmondás alattál vagy fogalmam sincs, ész, hogy hogy Felmondás alatt állok, tehát ugye én fel vagyok mentve a munkavégzés alól, és. Azonnal fölmentettek? Ezzel... Azonnal Ö, Nem. Nem, hanem ugye az átadás átvétele következtében mentettek föl a rákövetkezendő hétfővel. Tehát egy hétig volt? Igen. Ez igen. alatt az egy hét alatt szerzette bármi olyan benyomást, ami akár egyébként a véleményét megváltoztathatta volna. Nem. Nem.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 Teljesen független, ez mindenkinek az önálló döntése volt. Ön nem is tudná megmondani név szerint, hogy ki volt az a 40 ember, aki ezt megtette? De, de hát ugye utólag már igen. De hát ugye ez azon a napon derült ki. Tehát ugye ott 40-en álltunk sorba, és, és mindenki megdöbbent, tulajdonképpen. Igen, mármint ugye jegyző előtt szabályos sor volt. Ö... Igen. Uh -huh. igen. Nem tudom, hogy egy jegyzőnek a munkakörébe belefér -e az, hogy elmondja az ellenérveket, vagy azt mondja, hogy én a helyetben nem tenném.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 Hát ő még egyelőre nem, de nem vagyok kétségben Nem, vagyok kétségbe nem azon gondolkodott, hogy a tartalékai vagy nem tartalékai okán egyébként önnek kétszer is meg kéne -e gondolni azt, amit egyszer meggondolt, és utána másféle döntés kéne hoznia, mint azt, hogy felmondt? Nem, nem, ez egyáltalán nem berült fel bennem. Teljes mértékben. Az ellenkező esetében pedig nem lenne az? Nem, nem. Párja nem akarta lebeszélni? Pár nem akart elbeszélni. Nem, nem. Teljes mértékben támogatott. Őszintén köszönöm a rendelkezésre állás, és legalább annyira sajnálom az apropót. Én is. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. hallottak.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 ez a műsor és az elmúlt időbeli tevékenységem sok szempontból összefügg az érzelmi ambivalenciám, ami egyrészt az érzelem, és az érzelmi ambivalencia engem mindig is befolyásolt, és a miketünk beszélgetését alapvetően egy klubrádiós beszélgetés hozta létre, bármennyire is furcsa, amelyben téged, bolgár György valójában megpróbált meggyőzni arról néha,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 és mi volt ennek a viszonyulásnak a lényege, hozzátéve, hogy ez egy hosszú folyamat volt, időnk van a van hozzá kedvett türelmet, hangulatod, meséld el, hogy ebben volt-e bármilyen változás, honnan indult és hova jutott? Hú, hát ö, vissza egyszerű meg, meg egy kicsit bonyolult. Hát nyilván érkeztek uh, hozzánk is uh, megkeresések felől az összefogás részéről, ugye ezt nem most kezdték, ezt legalább egy éve, vagy nem is tudom, mikor jöttek az első ilyen emberek, uh, és aztán látszott, hogy az elmúlt fél év után... Ugye én úgy éve beszélek éve. nagyon antipatikusan, hogy néha közbevágok, és nem is néha. Azt kérdezem tőled, hogy azon a palettán, ahol pártok vannak, a két farkú kutya párt hol helyezkedik el, és milyen jelentőséggel bír?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 akarnának úgymond szövetkezni. Oké, okay, akarsz ebből bármilyen példát illusztrálni? Hát most uh, nyilván hozzánk azokat a pártokat uh, küldte az összekogása, akikkel mi szobálunk legalább, tehát mondjam, nem nem MSZP-szeretőket, vagy, vagy jobbikos szereplőket küldtek hozzánk, hanem inkább a, a kisebb pártok embereit. De mondom, az MSZP és mát, a jobbik, a... egy pillanat, az MSZ... én figyelek közben, miközben sokat beszélek, az MSZP és a jobbikra hogyan tekint a két kutya párt, azok mik?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 Oké, okay, amikor megkeresem, oh, jó, ők is megkerestek, vagy ők nem kerestek meg? Ők nem, hát Istenem nem. Tehát tisztában voltak avval, hogy nagyjából mire számíthatnak? Igen, na most ugye itt az volt, hogy nem lehetett válogatni, mivel az egyértelmű, már a legelején látszott, hogy, hogy ők, ők együtt lesznek. Fog Igen. Tehát te nem tudsz, hogy Jó, tehát te tehát a DK-val találkozol, akkor óvatatlanul találkozol az MSP-vel és a jobbikkal is. Hát így, meg hogy te nem tudsz kidérdezni. Azt mondtad, hogy mondjuk a.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 Nagyon kevésszel szavaztunk. Emlékszem, a, a, a, a legelső szavazása párt életéről az volt, amikor arról szavaztunk, hogy ebbe a tudtás kampányba, ugye a népszavazásosba, még 2012-ben behatva, és, és akkor a többség azt szavazta meg, hogy, hogy ne, vegyünk, ne vegyünk részt, uh, és akkor még sikerült áttolnom, hogy mégis csak, uh, hát csináljunk valamit. És akkor Most hogyan döntött ez a tanás az ügyben, hogy akkor mi legyen?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 menekültek, meg a melegek, meg a drogosok, meg ugye mindenki jelenség, és én nagyon bízként felmutatok felmutatni olyan társadalmi csoportokat, vagy, vagy ilyen szervezeteket, vagy nem tudom, amiket lehet utálni helyette, és ugye emiatt akkor, akkor te szavazzal a Fideszre, hiszen utárod a bankot. Jó, azt én szeretném tőled kérdezni, miközben ti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 gerilla módszerekkel gyárban ezt csinálni tartósan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 Hát nyilván ez mi e, Emiatt szomorú vagy? Nem, tehát erről a kutapált szempontjából mi azért nem volt benne biztos, hogy összefognak ezek a pártok, akkor mi jól fogunk szerepelni. A gyakorlatilag azt szeretnénk hogy összefogtak ezek a pártok, és mi olyan kéter-háromszor annyi szavazatot kaptunk, mint amikor... Nem, nem tartunk még itt, szerepelni. nem tartunk még itt. Tehát azt kérdezem tőled, hogy a két felé szerinted is, szerintem is elindult az ország. Persze, ez azt kérdezem tőled, ezt követően, hogy köszöntétek szépen, éppen a Jobbikból vagy az MSZP-ből adódóan ti nem voltatok az összefogás részei, vagy nem azt mondtam, hogy az összefüggés részei, ez fradizmus lett volna. Min múlt az, hol indul a kutya és hol nem? Praktikus okai voltak, tehát olyan kerületekbe indultunk, ahol, ahol nekünk a listavezetőknek volt leginkább esélye, hogy bejusson, kerületekbe és olyan indultunk el, ahol uh, volt olyan ember, aki azért már jó régóta kutyapártazik, uh, szeretne is uh, önkormányzati képviselő Országosan lenni. hány emberről beszélünk? Hát Budapesten ez uh, négy kerület. Én ezt értem. Országosan hány helyen indult kutya? Hú, hát uh, volt még uh, Perbál, Orfi, akkor uh, Fülöpi Akabon lett egy polgármesterünk, aki egyébként függetlenként indult, de amúgy meg uh, elnökségi tagunk. Uh, illetve volt még uh, ajka, meg volt, ahol segítettünk a helyi civil szervezetnek, mint mondjuk Pomáz vagy, uh, vagy Szentődbe. Ugye ez nagyon Volt, ahol, volt, ahol, mert én nagyon voltam, mert voltak helyek, ahol uh, tök úgy a pártus csapat van. Arról is volt szó, hogy elindulnak az önkormányzati választáson, és uh, Hát őket maga alágyűjött ez az összefogás sajtója, vagy nem is tudom, és hát tényleg konkrétan nem mertek. Megszavazták, és hát az én legjobb szomorúságban nem mertek elindulni. Mi történt? Hát ez, hogy a... Mondom konkrét példát, mondjuk Pécs, ahol tényleg tök ugye pártos csapat van, és szerintem tök sok mindent csináltunk, és ott ugye az LMP bemondta, hogy ő elindul külön. És az a... Azt hiszem két darab ilyen, úgymond ellenzéki uh, újság van uh, Pécsen, nyilván online online Az egyik a Pécsi stop Talán meg nem is tudom. Igen. Pécs van, vagy Pécs most. Vagy igen, van, igen, is, igen, olyan is van, igen. És hogy uh, és az, na, kb. ez a két újság, ami egyetlen ír rólunk ugye, Pécsen, uh -huh. vagy írt rólunk az elmúlt életben. Uh,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 akik hát a kizdaindulnak. Jó, itt még király, nem, tartunk, nem tartunk, mondani, de azt kérdezem, de hogy ilyenkor te nem mondtad azt nekik, hogy B meg hát legyen már ennyi merszetek, hát most mit kockáztatok. Vagy hát, tudomásra letted a párdemokrácia mondani. az így működik? Ennyi ennyit tudtam mondani, hogy én örülnék, ha indulnának, aztán ők megszavazták, hogy nem. Azért én sok minden nem tudok csinálni.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 a Fideszen kívüli párt. Jó, de hát van. ugye a liberális sajtó ebben nem fogok veled vitatkozni, függetlennek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 mi nem létezünk, ignorálnak minket, ami valószínűleg a legjobb, amit már uh, tőlük. A baloldali sajtó az olyan, hogy amikor nincsen választás, akkor ilyen viszonylag szeret minket megígérni, és akkor jön a választás, akkor ugye két dolgot csinálhat. Amikor az van, hogy, uh, hogy elindulunk külön, és mint az Vp választáson, vagy az osztaggyűlési, tehát hogy tényleg sok helyen, és sok jelöltel, és ilyen, ilyen úgy, mint a többiek, akkor az van, igen, hogy akkor átmennek ilyen szidós lejáratos uh -huh. sorra. Most ugye direkt úgy csináltuk, Uh, hogy uh, ezt ne lehessen csinálni. Ugye, mert a 17.500 helyből, nem tudom, 6-ot uh, próbáltunk, vagy 7-et próbáltunk megszerezni, nem lehetik minket Úgy Most az volt, hogy a választás előtti egy hónapban egy, egy darab cikket nevírt rólunk a, a 444 24 index, és a többi. ben mi nem voltunk a választás előtti egy hónapban meghívva. Tehát most ez a, ez a nem létezős mód történt. Uh, egyébként egyetlenek kellett van, amire talán mondhatják, ugye, hogy ott a Tehát A legtöbb ugye úgy nyert az ellenzék, ugye a 14-ben, a 15-ben. De a 12-ben, ahol él akom, a második elkedőre. De hogy mondjam, az, hogy valahol nem nyer az ellenzék, annak azért nagyon-nagyon sok összetevője van. Annak összetevője az, hogy, hogy, hogy kik a jelöltek. Egy, egy Másodszerem hogy... segítsél nekem a G7 írásának a megértésében, mert én azt nem értettem tökéletesen. A szélés valami... volt szerintem. Ott ugye kihozták, a csak ugye hallgatók tudják, hogy kihozták azt, hogy gyakorlatilag ami a, a, a Fidesztől vettünk el több szavazatot, mint az ellenzéktől, ha most így nagyon lehetszomásan lehet. Még egyszer a mondatot? Tehát gyakorlatilag kihozták azt, ott a számok alapján, hogy mi a Fidesztől vettünk el több szavazót, mint az ellenzéktől a 12-i de vagy legalábbis ugyanannyi. Igen. Azt hiszem valami érzi volt a mérés, de itt szerintem ez annyira nem, nem tudom, hogy tövettünk el szavazatot. Maga ez a szavazat elvétel, mint fogadom nekem, mert egy ilyen dolog, hogyha valaki rád akar szavazni, akkor ezt miért, nem mindent, miért veszel el valakitől szavazatot. <coughs> Igazából annyi történt, hogy magát a, itt a pokornit azért viszonylag szeretik az emberek, és a, a ellenzéki polgármesteret pedig nem annyira szerették, és ott volt köztük egy 20%-kül. Ha itt, egyébként, el... hogy a hivatkozott beszélgetésben Bolgár polgárgyönynek, te effektíven meg is mondtad, hogy nem szeretted volna, hogyha az ellenzéki jelölt lett volna polgármester?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 És hogy akkor emiatt, ugye, minek indulunk, uh, és akkor mondtuk, hogy van, nem tudom. <gül> Sokább ennyi volt a, a Igen. Jól bírtátok? Uh, jó, jó, jó. Mondom, ez most minimálisan volt. Tehát én ezt értem, azt értem, hogy ez a. A előjött ez, de hogy mondjam, a, a, én ezt látom, hogy ez mennyire van benne az emberek, de ugye látom, hogy mondjuk a mennyien írnak nekünk e-mailt vagy Facebookon azzal a kapcsolatban, hogy mi a személynek indultok el. Na most a, a, ezen az önköveti választáson nem tudom, ezerből írtak ketten Oké, okay, térjük vissza azokra a, a helyekről végül is ezt a, ezeket a döntéseket hoztátok. Utólag jó döntéseket hoztatok-e a tekintetben, hogy hol indultok? Nem teljesen, mert ö, mi nem indultunk a belső kerületekbe, a hatodik, hetedik kerületbe, ahol amúgy a több százalékon állunk,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 Úgyhogy ahol mondjuk ötöt kaptunk az e az Te azt mondod, hogy nagy valószínűséggel ezeket a kerületeket alul mértétek, mert lett volna esélyetek. Aha, pontosan, pontosan. Miért csalt meg benneteket az orrotok? Hát ő, sose kaptunk 13 ot tehát ez nekem valóban egy ilyen válasz, Most a 12. kerületről és... beszélünk. Jó, de a, mit tudom én a, a, a másodikból... Jó, az egészen meglepett, ugye, ugye én egy kerületben lakom veled, uh, én egyedül, a, a, ezt, ugye én rendszeresen bevallom, hogy hogyan szavazok, én unikumot ittam, uh, és a karácsonyra szavaztam, és az összes többi szavazó lapra ráírtam, hogy szeretem a lányom.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 Csinált, hogy a, Tehát, hogy mi van, nem számoltunk egyébként valószínűleg, hogy ugye, a, mint említettem, nem nagyon szokott lenni országos sajtunk a választások uh -huh. előtt. És hogy így, a, a mi a viszonylag nehéz országos kampányt csinálni, amit mondjuk egy illető választáson ugye kell. Ott, ott, ott, ott kell, hogy váljának baján. E, meg mindenhol. E, viszont ugye az volt, hogy mivel csak népszerben indultunk, meg egy-két városba, így tudtunk. Ezekre a helyekre úgymond így koncentrálni, így folyamatosan jelen lenni, és tudtunk teljesen normális kampányt csinálni, és hát gondolom én, hogy ezért ez itt ez ezeket a százalékokat. Gondolom, sajtótok, hirtelen a mostani helyzetből adódóan nem lesz nagyobb? Hát most, most, most kell majd egy saját újságot vagy meg kell lennünk a amelyiket is a attól előnyben. De ebben a beletörődtünk, szóval én ezen Nem nem, nem panaszkodom. Visszatérünk azokra a helyekre, témetlen... ahol, ahol azt a döntést hoztátok, hogy igen, az bevált. Hát nem mindegyik, például a és Orphoon nem sikerült hmm. bejutni. És annak mi volt az oka? Hmm. Hát összes fogom megtudni. Orphoon két buszmegállót építettünk, mert nekik semmi se elég. Hát veszekért volna még öt. Nem tudom. Alul mértük a Meg meglepette, meglepetett téged az a hang, ami utólag ezeket a kritikákat megfogalmazta, és nem is nagyon akart egyébként megengedő lenni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 Most az, hogy az erre kihegyezett uh, uh, sajtóban az így jelenik meg, az egy dolog, de tényleg én nem kaptam ilyenfajta fajta Új fejezet nem, kezdődik nem a ti életetekben abból adódóan, hogy a hatalom részeseivé most először váltok? Hát hatalom uh, hatalmas túlzás egy ilyen 18-fős testületben. Ezt én értem, én ezt értem, de, de ahogy ezt szokták mondani, de ez nem az én szövegem, ez akkori szintlépés.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 Jó, akkor azt kérdezem a néptől, hogy akar-e tőle bármit kérdezni, illetve én is kérdezem tőled, hogy volt-e bármi, vagy van-e bármi, amit én e, nem kérdeztem meg, de te ebben az egész mostani konstellációban fontosnak tartanál elmondani, a népe pedig biztatom, hogy a szabadon lévő telefonszámon telefonáljon, ha kérdést akar föltenni. Tehát van-e bármi, amit te szükségesnek tartanál? Hát nem tudom, talán még ez a, ez a kialakuló képvárcendszer, ezt csak írja hogy hogy uh, mondom, egyrészt megértem, és tényleg megértek mindenkit, aki mnt, -n, MNT -n szavaz uh, valamelyik oldalra. Én uh, nem tudom, mindenki is, de azt a, azt a rosszat látom ebbe, hogy, uh, hogy így már tényleg eltűnik az, hogy valami fajta érték értékrendszer uh, mellett uh, szavazon valaki. Tehát tényleg mondod azt, hogy van két oldal, amelyiket te utálod, uh, az ellen szavazol, és hogy a, a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 politikai vagy bármilyen témát meg lehessen, bárhogy is értelmesen beszélni, hanem tényleg ennyi itt nagyon leegyszerűsítik az egész, van -e, hogy van -e, van -e Van-e annak oka, amikor senki nem telefonált, így aztán az utolsó kérdésem után elköszönök és köszönöm a rendelkezésre, látod de bármelyekor esélyét annak, hogy a közeljövőben az a gondolkodás, amit te e, vallasz, azért nyer nagyobb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 amit itt, a, amiről ilyen rossz májban beszéltem az elmúlt percekben, hogy ugye erre épül az egész, hogy uh, szívjuk egymást. Ezt kaptak egy csomó város, kaptak egy csomó kerületet, most meg tudják mutatni, hogy ők, ők, ők valóban jobbak, és valóban mások, mint a másik oldal, és szerintem leg, leinkább ezen fog múlni, egy mondjuk... Oké, okay, de a akkor egy, múlva, egy a praktikus legyen. kérdés, te például, miközben nincs beleszólásod, de mint állampolgárnak, igen, egy díszpolgárnak, uh, Budapest díszpolgárának Tarlós Istvánt? Nem felkészül, nem nem nem. Köszönöm köszönöm a rendelkezésre állást a nép hallgatott bennünket kérdés nem akar föltenni, a nép mindig bölcs. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm én is. Sziasztok.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 Uh, sok akceptálható uh, dolgot mondott. van nem jövök elő, hogy nekem mennyire lételemem ez a műsor, mert titelezzük fel, hogy az egész műsor borzasztó volt, de legalább hihetetlen lelkesen voltam nagyon rossz. 061 -9 -9 és egy 06 hat egy figyelek a bambiret.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 Üdvözlöm minket, és Ennénkő vagyok a fővárosi Herbakertől. Alkalmas időben hívtam. Halavány, gőzöm nincs, hogy mit szeretne. Egy ajándékészítményt szeretnék önnek felkínálni. Igen. Ugye mennyi az új üzletünk a Csengeri utcában, a oktagon közelében, Igen. és hogy minél többen megismerjék a központunkat, ezért most minden budapesti lakosnak szeretnénk kedveskedni, azzal, hogy felajánlunk ajándéképpen egy magasható anyagtartalmú, növényi hatóanyagból válogatott két hétre elegendő gyógypermetsprít. Ezt ugye átadnánk önnek, és az otthonában tudná használni. És ugye lennének itt ö, gyógypermeteink ö, üzületi problémára, keringésre, a keringésre, mint ugye lábgölcs, nehéz érzés, viszél probléma, vagy esetleg egy bőrregeneráló,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 Hát ő, nem tudom, hogy ha ön eltetszik fogadni ezt a készítményünket, akkor nem nagyon nem tudom, hogy én el akarom-e de hát honnan tudjam, hogy a hallgatóim közül. Csak most kirakolom a szignált. Önök reklámot hallottak. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát én csak egy fantasztikus volt a műsor. És azt szeretném megkérdezni öntől, mennyire lepte meg, hogy balanyi kis 1 11 arányba szeretnénk hallani.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 Aminek Baranyi Kristina integráls része. A kérdés így maradjon-e meg az együttműködés a Ferencváros önkormányzattal. Nem az volt a kérdés, hogy maradjon meg az együttműködés Baranyi Kristinával.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 Oh, köszönöm. Köszönöm, 061, és Jó, reggel korrát széteret hát először is nagyra becsülésem ennek a hölgynek, Újpestenek, a referenshölgynek, hogy ezt így meg tudja tenni, és állati boldog vagyok, hogy nekem az a szabadságon megvan már több mint 40 éve, hogy, hogy nekem nem kell szó állnom ilyen emberekkel, mint ez a szaniszló, vagy nem kéne ezek után szóba állnom, hogy ilyen váltás volt, vagy ez, a a Baranykisztony, vagy ahogy ottiek a harmadik a, a déli úr, csak hát ez azt kell tényleg, hogy az ember több lábon álljon. Nézd meg, a Benkó Sándor, aki, aki már meghalt ki volt egy egészségszentikus cége, a, a német Oszinnak a fonográba volt, egy lemezbottya, a solymostonynak, a mellett, tehát Kell, hogy az ember több lábon álljon, meg tudja ezeket. De terni. nekem nincs, a Péter. Nekem hát ez nincs. a baj, ez, ez a törny, ez, ez kéne valami. De sem volt, főorvos volt, tesz jó napot.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 Azért lássák be, hogy ez egyszerre nagyon jó zene, és közben iszonyatosan hatásoldász, lehet, hogy nem is annyira jó zene. Közben a Dead nek tényleg vannak egészen kiváló felvételei. 061 és 0636771161. már nincs öt percünk se. Hogy létezik az, hogy nem telefonálnak, hiszen minden nap kísérleti műsor, december 20-án pedig utolsó adás. ha -ho, emberek, ha -ho. Boldog minden szentek napját, olyat nem szoktak kívánni, vagy boldog halottak napját? Itt az alkalom. Ahogyan a Hofi mondta, fel, támadunk. Jó Kívánok. Szeretnék érdeklődni az új testi hölgy után. Volt egy nagyon szép zene szám, hogy mi volt. Az, az mindet kedvez, volt, de meg nem mondom. Jó, nagyon kedves, köszönöm szépen. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Eszembe jutott, hogy egy pár ével ezelőtt ennek pont ilyenkor volt egy műsora,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 Ott volt egy kis nézeteltérés, hogy én azt mondtam, hogy a halottak nyugalmát vigyázzák. Ön máshogy át hozzá. Igen, elvédszek Most is azt gondolom, a nincs helye temetőben. Hát ha kijönnek, és rosszul viselkednek a halottak, akkor igen. Na most... Tehát a zseptolvajokkal nem így kell eljárni, de... Értem, értem, önnél a lovas rendőrök jelenlét -e összekapcsolódik a, a stadion belsejében. Nem, nem a lovas rendőrök. A, a lovas rendőrök az ágyúval verébre? A lovas szépen kocognak végig a temető lépésben. Pak, pak, pak, pak. Tehát nem csak a lovas rohamot lehet elképzelni kivont karddal, hanem szépen uh, tipegő lovakat. Mire, Na, mindegy, mire, én, mire, én mire jó, a jó a lovas rendőr, a amit nem lehet biciklivel megcsinálni? A lovasrendőr, látszik, hát a lovasrendőr két, két és fél méterrel magasabban van a feje, mint a biciklis rendőrnek. Ö, ugye nem véletlenül van, hogy ho, ö, terepen, terepen lovat használnak, mert ugye a biciklivel nem tud maga bárhol elmenni. Magasabban van. De melyik terepre gondol az első el világháborútól követően? Nem, nem, nem, nem. Hát a temetőre földutak vannak a között, Hogy megy el maga a biciklivel? Sehogy nem járt a temetőbe. Na látja.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 Nézzék meg a civil a pályánt, és nézzék el nekem, hogy nagyon indulatos vagyok. Vagy ne nézzék el. dörö.fi alajanos kukac gmail.com Sok szeretettel. Ne felejtsék, a mindennap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, az nem csak a kejfejancsira vonatkozik. Az úgy engeneral, az élet.